și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Prea cuvioș, prea cuceni părinți, Stimate autorități subisă din cer și chiar În acest moment trăim sensul ultim al vieții noastre, al istoriei și al întregului univers. De aceea încântările care vor urma în noaptea aceasta se va spune Iată acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de sub pământ. Toate s-au umplut de sens, toate au un rost. Pentru că ultimul cuvânt nu este în mormânt, ci ultimul cuvânt asupra vieții este viața veșnică, cerească, netrecătoare. Învierea lui Hristos! Înseamnă biruința iubirii lui smerite și milostive asupra urii și asupra invidiei, asupra trăderii și asupra fricii, asupra păcatului, asupra iadului și asupra morții. Hristos cel răstignit, a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Învierea lui Hristos nu este revenirea la viața pământească, nu este reanimarea unui cadavru, ea este începutul unei alte vieți, viață nouă, veșnică, fără de moarte. De aceea vom cânta noaptea aceasta, iată, acum prăznuim omorârea morții și începutul unei alte vieți viața veșnică. Învierea este pentru creștini vestea cea bună. Fără învierea lui Hristos, nu există Evanghelie. Fără învierea lui Hristos, credința este zadarnică și propovăduirea apostolilor este zadarnică, spune Sfântul Apostol Pavel. Deci învierea lui Hristos este temelia credinței creștine, și anume vestea cea bună, singura veste bună absolută, și anume că păcatul, iadul și moartea pot fi biruite. În noaptea de pași purtăm lumânări în mâini pentru că am primit lumină din lumina lui Hristos. Nu am venit cu lumânarea aprinsă de acasă, ci am primit lumina. Și anul acesta, cu milostivirea lui Dumnezeu, a fost adusă Sfânta Lumină de la Sfântul Mormânt, de la Mormântul Învierii Lui Hristos. Dar orice lumânare de Paște pe care preotul o folosește ca să împărtășească celor prezenți Lumina Învierii, are aceeași valoare ca și Lumina de la Sfântul Mormânt, pentru că, de fapt, este Hristos prezent în biserica sa, el dăruiește bisericii lumina veșnică, lumina eternă ca arvună a slavei și luminii din împărăția cea netrecătoare a preasfintei trei. Lumânarea din înviere are în concentrată toată slujba Sfintelor Paști, ea reprezintă lumina lui Hristos, oferită nouă, dar și răspunsul nostru dat lui Hristos prin faptul că îl mărturisim atunci când spunem adevărat înviat Hristos. Sărbătoarea Sfintelor Paști ține 40 de zile până la înălțarea Domnului. De aceea, în aceste 40 de zile nu ne mai salutăm cu bună dimineața, bună ziua sau bună seara, ci cu Hristos a înviat, adevărat a înviat. Această mărturisire a credinței înviere este lumânarea de Paști folosită în fiecare clipă a vieții noastre. De altfel, prima zi a săptămânii este ziua învierii, duminica. Ziua învierii Domnului luminează întreg anul bisericesc, dar și viața creștină în fiecare săptămână. Lumânarea însă pe care o purtăm fiecare în această noapte de Paști este și simbolul sufletului nostru. Sărbătoarea Paște, sau Paști la plural, înseamnă trecere. Ea vine de la poporul evreu și însemna aniversarea trecerii prin Marea Roșie a poporului, ca trecere de la robie la libertate, trecere de la robia Egiptului și mergere spre țara Păgâduită. În Iisus Hristos, însă, trecerea înseamnă trecere nu prin Marea Roșie, ci prin Jerfa Sângeroasă Roșie a Sfintei Cruci, trecere de la moarte la viață, trecere de la suferință la biruință și speranță. Trecerea de la viața pământească trecătoare la viața veșnică netrecătoare. Dacă totul este trecător în jurul nostru, ce rămâne netrecător? Lumina Sfintelor Paști. Deci toți suntem trecători, dar devenim netrecători dacă credem în Hristos, îl iubim pe Hristos și îl mărturisim pe Hristos prin cuvânt și fapt. De aceea, lumina Învierii este lumina sensului vieții noastre și anume Mântuitorul spune... Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, viu va fi. Chiar dacă va muri cu trupul, va fi viu cu sufletul. Și eu îl voi invia pe el în ziua de apoi. Deci noi credem în înviere pentru că dorim să trăim veșnic. În felul acesta, înțelegem că lumina de Paște este lumina sufletului nostru dornic de viață veșnică. Când ne întreabă cineva de ce crezi în Dumnezeu, în Iisus Hristos cel răstignit și înviat, noi trebuie să răspundem: Cred pentru că m-am hotărât să trăiesc veșnic. Nu doar până la mormânt, ci doresc să trăiesc veșnic cu Cel ce are viață veșnică și este învierea și viața Iisus Hristos. În aceste zile de sărbătoare, de Sfintele Paști, trebuie să răspândim lumina în jurul nostru, lumina pe care o primim în sufletele noastre. Cum răspândim lumina în jurul nostru? Prin orice cuvânt bun, prin orice faptă bună și mai ales prin rugăciunea pentru alții, pentru cei care nu știu să se roage, pentru cei care nu mai pot să se roage de prea multă suferință, și pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru, atunci când ei se simt singuri, disperați, deznădăjduiți, o faptă de milostenie, o prezență doar lângă un om bolnav, singur, sărac. Este o lumânare din viere adusă tainii pentru smerenie acolo unde lipsește iubirea milostivă și smerită. Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos cel înviat din morți să ne binecuvinteze cu bucurie din bucuria pe care au primit-o femei de care l-au întâlnit pe Hristos cel înviat și cărora el le-a spus, bucurați-vă, nu vă temeți, să ne dăruiască Hristos Domnul pace din pacea pe care a dorit o Sfinților, ucenici care erau însingurați și în plin de teamă. și le-a zis, pace voă, nu vă temeți! Bucuria și pacea lui Hristos trebuie cerute, trebuie primite și trebuie făcute roditoare în jurul nostru, spre slava preasfintei trăim și spre a noastră mântuire. Hristos a înviat! Am ascultat predica pe care prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit-o în cadrul primelor ore ale acestei binecuvântate zile a învierii Domnului, în cadrul slujbei învierii. Christus!